Prezența cititorului de pro. Dragi ascultători, din nou la microfonul nostru în această seară, istoricul dr. Lucian Zev Herșcovici. Bună seara, Lucian! Bună seara, Iael. Ce subiect ne propui pentru astă seară? M am gândit că... Uh deoarece la 30 aprilie a fost uh, comemorarea uh, a 14 ani de la încetarea din viață a criticului literar uh, Ovidiu Crohvălnicianu, să ne referim uh, în acest program la uh, personalitatea acestui uh, critic literar. Mai ales că Recent, în urmă cu uh, circa doi ani, un an și jumătate, a reapărut la București un uh, volum interesant de scrieri ale lui, amintiri deghizate. El povestește printre altele uh, diferite amintiri ale lui, inclusiv... Uh, ceea ce a cunoscut în legătură cu scriitori evrei, de exemplu Felix Adarca și Paul Celan. povestește și în legătură cu alți scriitori, precum Tudor Arghezi, Ion Barbu și așa mai departe. Ediția a fost îngrijită și prefațată de Ioana Părvulescu. De fapt, publicarea a fost făcută cu ajutorul cumnatului tatului domnul profesor uh, uh, inginer uh, Alexandru Cezar Ionescu care locuiește în prezent uh, la Berlin, a fost căsătorit cu sora soției lui uh, Crohmălnicianu uh, vorbind despre Crohmălnicianu uh, se afirmă în carte în mod direct că acesta este pseudonimul, și dacă a fost în mod oficial schimbat numele sau nu lui Moise Can, născut la Galați la 16 august 1921. Uh, ulterior la sfârșitul vieții Kochmanicheanu emigrase și el în Germania, se afla și el la Berlin unde a decedat la 30 aprilie 2000. Uh, Deși Crohmălnicianu făcuse studii de politehnică, el nu a profesat niciodată ca inginer, preferând o carieră didactică la Facultatea de Limba și Literatura Română din București și o carieră de uh, literat. După afirmațiile cumnatului său, Crohmălnicianu începuse să scrie încă în uh, timpul de la război mondial, atunci când se afla la uh, Galaci, uh, semnând cu diferite pseudonime, inclusiv cu uh, nume care uh, nu aveau nicio legătură, uneori referindu-se și la personaje care de fapt nu existau, dar scria atât. Vreau să subliniez că uh, o video nu era numai uh, critic, era și istoric literar, și vreau să te întreb uh, care e părerea ta uh, despre uh, amprenta care și-a lăsat-o asupra scrierilor lui sau nu orașul natal, Galați. Orașul Natal nu a lăsat o amprentă prea mare asupra scrierilor lui, deși totdeauna el afirma că provine din acest oraș. Bineînțeles, s-a referit și la scriitori care proveneau din orașul Galați, să nu uităm că în orașul Galați, e adevărat, nu a existat, nu a fost într-adevăr, un centru al literaturii dar au fost o serie de scriitori care au provenit din acest oraș, precum uh, uh, Mihail Davidoglu, precum anterior în, uh, la începutul secolului 20, poetul Barbu Nemțeanu, de asemenea uh, mai târziu, uh, scriitoarea Iulia Soare, Zonenfeld, uh, o altă scriitoare mai puțin cunoscută, care a fost și traducătoare, scriitoare pentru copii, Lia Hart, uh, de asemenea Michael Davidoglu. Uh, dar, uh, în orice caz, Crohmanniceanu a reușit să se impună, cu uh, lucrarea literatura română între cele două războaie mondiale. Aceasta este o uh, amplă considerată de critică, o amplă și detaliată panoramă a poeziei, prozei, dramaturgiei, criticii și publicisticii interbelice. Uh, iar uh, referindu-ne și la alte lucrări ale sale, putem vorbi despre studii pe care le-a scris asupra lui Lucian Blaga, asupra lui Tudor Arghezi, asupra lui Vasile Volculescu, atunci când s-a referit de asemenea într-o carte la literatura română și expresionismul, iar în ceea ce privește această carte, Amintiri deghizate, ea a apărut inițial în anul 1993, atunci când Crohmălnicianul se afla deja la Berlin. Dar este interesant faptul că în aceste amintiri deghizate el se referă nu numai la ceea ce studiase și analizase, ci și la ceea ce știa din propriile sale amintiri. De exemplu, printre altele, el povestește despre o ședință la care fusese atacată poeta Ana Blandiana uh, povestește despre anumite lucruri legate de Adrian Păunescu, legate de Vadim Tudor. De asemenea, se referă la antisemitism în perioada lui Ceaușescu. Printre altele, el menționează că exista obiceiul să se pună în paranteză numele evreiesc al scriitorilor care la un moment dat, uh, adoptase un nume românesc. Uh, ca au... să li se amintească originea. Ca să se li se amintească originea, de exemplu, uh, s-a uh, menționat la un moment dat de Constantin Dobrogeanu ghea, că era Solomon Katz. Dar. Uh... Și la liceanu s-a menționat vreodată că inițial îl chema Moise Cohen? Moise Can. Moise, Moise Can, de... pardon? L-ar fi chemat Moise Con, nu se scria, dar toată lumea spunea, se pare că el însuși lăsa ca să se spună acest lucru, pe el nu-l deranja. Însă, oricum, este interesant la un moment dat și ceea ce povestește despre Felix Aderca, acesta era tot timpul atacat, criticat, deși era totuși apreciat. De asemenea, ceea ce vorbește despre Paul Celan, atât în perioada lui românească, cât și în perioada de după plecarea lui din România. Apropo, Paul Celan plecase din România în, în mod ilegal, dar ajunsese, ajunsese unul din cei mai mari uh, poeți uh, de limba germană. La un moment dat, cohmalnicanu se întreabă de ce Paul Celan a preferat limba germană, atunci când vorbea afirma că scrie în limba căleilor. Și atunci când el, Paul Celan, știa foarte bine limba română Și scrisese la un moment dat și tradusese în limba română Paul Celan, apropo, știa foarte bine și limba rusă Și limba ucraineană și limba franceză Dar uh, uh, e interesant și de faptul că se referă la Ion Barbu Poetul uh, care era și matematician Numele lui real era Dan Barbilian. Ion Barbu a trecuse prin multe furci caudine în perioada de început a regimului comunist, dar se făcuseră eforturi pentru a fi lăsat să predea la universitate datorită valorii lui mari ca matematician, iar ulterior a Put să fie apreciată și uh, poezia lui, apropo vorbind despre Ion Barbu, a uh, avusese o, un roman și cu o mișcare legionară, a avusese și un și uh, o apropiere de. Germania, el însuși era de cultură germană, o admirație față de Germania nazistă, dar în același timp, acest lucru eu l-afirm pe altă cale, din alte surse pe care le dețin, uh, nu se manifesta ca antisemit față de studenții evrei. Uh, iubita lui la un moment dat fusese poeta mult mai tânără decât el, care a încetat din viață recent Nina Casian, care apropo era născută și ea la Galați, uh, Traducator... Și Lucian, ne apropiem de încheiere. Fica traducătorului Iosif Casan, Casian Mătăsaru. Aici nu pot decât să spun un lucru în încheiere, un cuvânt pios în amintirea lui Ovid Crohmăl Nicianu. Mulțumesc! Interviul a fost realizat de Elba Teosef.